Питав містер Бер. Деннова відповіла декілька голосів. «Ти хіба не знаєш, що це заборонено?» «Знаю!» – похмуро пробурмотів Ден. «То нащо ти порушив правило?» «Вони всі будуть пестухами, якщо не навчаться битися. Тобі здається, що Еміль – пестуха?» «Не схоже!» – і містер Бер звів їх обох лицем до лиця. Ден мав синця під оком. А його куртка була розірвана на лахміті, обличчя ж Еміля було все в крові, а на лобі гуля, як сливка. Але він, незважаючи на бойові поранення, все ще відкріщався на суперника, явно бажаючи продовжити. «З нього вийшов би першокласний боєць, якщо його навчити», – сказав Ден, який не міг не похвалити хлопця, через якого йому довелося виявити всю майстерність. Згодом він навчиться і захищатися, і правильно завдавати удари. Але поки, я думаю, він добре обходиться без уроків калічення. Ідіть, вмийте обличчя, і запам'ятай, Дене. Якщо ще хоч раз ти порушиш, яке правило, ми тебе вийшлимо зі школи. Така угода. Ти виконаєш свою частину, а ми свою. Хлопці пішли. А містер Бер, сказавши ще кілька слів глядачам, пішов обробляти рани юних гладіаторів. Еміль відправився в ліжку, бо йому стало зле, а на день ще тиждень важко було дивитися. Але непокірний хлопчина і не думав слухатися, і вже скоро він знову переступив межу. У суботу, коли група хлопців пішла на двір, Томі сказав, «Підіймо вниз до річки і зробимо там нові вудочки». «Візьмемо тобі, щоб притягти їх сюди, а хтось із нас може поїхати до річки на ньому верхи», – запропонував Стафі, який ненавидів ходити пішки. «І це будеш ти, я так розумію. Пішли, лінтюху», – сказав Ден. І вони пішли, наламали водилищ і вже збиралися вертатися назад, коли Демій на нещастя сказав Томі, який саме їхав верхи на тобі з довгою лозиною в руці». Ти зараз схожий на чоловіка з бою биків, тільки без червоної шмати і гарного костюму. О, я хотів би подивитися на бій биків. На великому лугу пасеться стара Маргаритка. Наїдь на неї, Томе, подивимося, як вона втікатиме. Висунув пропозицію Ден, якому аби тільки наробити шкоди. Ні, не роби цього, сказав Демій. Він починав ставитися з підозрою до Денових ідей. «Чому це ні, маленький занудо?» – запитав Ден. «Не думаю, що дядькові Фріцу таке сподобалося б». «Хіба він колись щось сказав нам про боїбиків?» «Наче ні», – визнав Демі. «То прикуси язика. Давай, Томи!» «Ось тобі червона хустинка, можеш помахати перед старою, я допоможу тобі її роздратувати». І Ден переліз через огорожу, захоплений новою забавою. А решта пішли за ним, як отара овець, навіть Демі, який сидів на огорожі, з цікавістю спостерігав, що буде далі. Бідна Маргаритка була не в гуморі, бо недавно від неї забрали теля і все ще його оплакувала. Саме тепер у всіх людських істотах вона вбачала лютого ворога, за що я її не звинувачую. Тож, коли Матадор погорцював у її напрямку з червоною хустинкою, прив'язаною до лозини, вона різко підняла голову і видала незадоволене «Му-му». Томі хоробро пішов до неї, що було неважко, бо тобі, пізнавши стару подругу, і сам був не проти. Але коли лозина лунка вдарила її в бік, то її віслюк і корова налякалися й обурилися. Тобі в знак протесту почав відступати, видаючи при цьому невдоволені звуки – а Маргаритка наставила роги. «Давай, Томе, на неї! Вона, я бачу, сердита, то буде на що подивитися!» – кричав Ден і став підходити з іншою лозиною, адже нет взяли з нього приклад. Зрозумівши, що вона в облозі та ще й терпить таку неповагу, Маргаритка пустилася довкола поля, збентежена і спантеличена. Бо куди б вона не повернула, на неї вже чекав один з цих жахливих хлопців, кричав і розмахував якимсь новим видом батога. Хлопцям то було весело, але нещасна корова втратила терпіння і сама пішла у наступ, ще й дуже несподівано. В один момент вона розвернулася і рвонула просто на свого старого друга Тобі, бо від кого кого, а від нього вона такої образи не чекала. Бідолашний, повільний тобі так стрімко смикнувся назад, що спіткнувся. І упав, і він, і Матадор, і всі, хто був за ним. А Маргаритка враз перестрибнула через огорожу і погнала щодуху, поки не зникла з поля зору. Тримайте її, хлопці, тримайте, за нею, погнали! кричав Ден і полетів слідом, бо то була улюблена корова містеребера, особливої породи, і Ден боявся, що якби з нею щось сталося, то двері Пламфілда для нього зачинилися. Скільки ж то було метушні галасу, поки вони її впіймали, про вудки вже й забули. Тобі валився з ніг у погоні, а всі хлопці розчервонілися і задихалися, не кажучи вже про те, що добряче налякалися. Нарешті вони знайшли виснажену відбігу Маргаритку у саду між квітів, де вона знайшла собі сховок. Дент знайшов якусь мотузку і повів її додому, а за ним попленталися юні джентльмени. Корова була не в найкращому стані. Вона потягнула лопатку під час стрибка і тепер накульгувала, Погляд її був диким, а блискуча шерсть спітніла і забруднилася. "Цього разу тобі з рук не зійде", сказав Томі. "Не би вам зійде, ви були зі мною. Усім перепаде, крім Демі", додав Джек. "Але це ден придумав", сказав Нет. "Я казав тобі цього не робити", вигукнув Демі, який найбільше за всіх жалів бідну Маргаритку. Думаю, тепер старий бер мене вижене. Ну і нехай, бурмотів Ден, вигляд у нього, незважаючи на його слова, був стурбований. Ми всі разом попросимо його, щоб він тебе не виганяв, сказав Демій, і всі його підтримали, крім Стафі, який все ще плекав надію, що покарання впаде на одного. Ден тільки сказав, за мене не переживайте, але він запам'ятав ці слова, хоча і знову збив хлопців з путя. Коли містер Бер побачив нещасну тварину і почув всю історію, то зі страху наговорити зайвого сказав дуже мало. Маргаритку безпечно доправили в стайню, а хлопці відправили в їхній кімнаті до вечері. Така відстрочка дала їм час подумати, яке покарання може на них чекати. І вони вгадували, куди можуть відправити Дена. Ден сидів і насвистував щось собі підніс, намагаючись показати, що йому байдуже. Але поки він чекав, як вирішиться його доля, бажання залишитися росло і росло, мірою того, як він згадував своє тяжке життя до Пламфілда, і якими тут усі були до нього терплячими і добрими. Він розумів, що йому намагалися допомогти, і в глибині душі був вдячний, але його непросте життя зробило його жорстоким і байдужим, підозріливим і свавільним. Він терпіти не міг будь-які обмеження і боровся з ними, як з неприборканими звірами, хоча й розумів, що його обмежують з добрими намірами, і десь на підсвідомому рівні знав, що якби він слухався, то йому це пішло б на користь. Він вирішив, що пора знову залишитися без дому і далі тінятися містом, як це було раніше. Така перспектива змусила його насупити свої чорні брови і з такою тугою оглянути затишну кімнату, що навіть серце містера Бера не залишилося б байдужим від його вигляду. Але туга зникла з його обличчя, коли добрий чоловік справді зайшов до кімнати і сказав у властивій йому серйозній манері. «Я досить почув Дени. І хоча ти знову порушив правила, я даю тобі ще один шанс. Цього хоче матуся бер». Ден почервонів аж до коренів волосся від раптової відсрочки, але тільки понуро сказав. «Я не знав, що є правило про бої биків. Я не чекав, що у Пламфілді може виникти загроза бою биків». Тому якось не додумався встановити таке правило, відповів містер Бер, не стримавши посмішки, а тоді серйозним тоном додав. Але одним з найважливіших наших законів є вимога бути добрим до будь-якої живої істоти на землі. Я хочу, щоб кожен тут почувався щасливим, щоб кожен міг любити і довіряти іншим, і допомагати нам так само, як любимо, віримо та довіряємо іншим ми, щиро й охочі». «Я часто казав, що ти добріший з тваринами, ніж решта хлопців, і місіс Берця твоя риса теж дуже подобалась, бо, на її думку, вона була знаком того, що в тебе добре серце. Але ти знову нас розчарував, і нам жаль, бо ми сподівалися, що ти станеш одним із нас. То як? Спробуємо знову?» Ден втупився в підлогу, і перебирав в руках шматки дерева, які саме стругав, коли містер Бер зайшов до кімнати. Але коли він почув доброзичливий голос, що поставив йому це останнє запитання, то швидко підвів погляд і сказав з більшою повагою, ніж будь-коли раніше. Так, будь ласка. Дуже добре. Що ж, тоді я більше нічого не казатиму, тільки завтра прогулянки не буде. Це стосується всіх. А ще ти доглядатимеш Маргаритку, поки вона повністю не одужує. Добре. Тепер іди на вечерю і постарайся від сьогодні поводитися добре. Не для когось, а заради самого себе. Містер Бер потиснув йому руку, і Ден пішов вниз. Добре слово подіяло на нього краще, ніж гарний прочухан, який пропонувала Ейзі. Ден справді старався контролювати себе пару днів. Але він не звик до слухняної поведінки, тож скоро втомився і повернувся до старих звичок. Містер Бер мусив поїхати кудись у справах, і одного дня уроків не було. Всі зраділи і провели день за іграми, а коли настав час розходитися по ліжках, то більшість відразу заснули і спали як убиті. Ден, однак, уже мав готовий план у голові, який відкрив нету, коли вони з ним залишилися на одинці». «Дивись сюди», – сказав він, витягуючи з-під ліжка пляшку, сигару і колоду карт. «Я хочу трохи повеселитися, як колись зі своїми товаришами у місті. Тут і трохи пива, і сигара. Я дістав їх в одного чоловіка на вокзалі. Можеш заплатити ти або Томі, в того взагалі купа грошей. А в мене ж нема ні цента. Піду його покличу. Або краще йди ти, тебе він швидше послухає. Знаєш». «Нашим це не сподобається», – почав заперечувати Нет. «Та вони не дізнаються. Тетусь Бер поїхав, а місіс Бер зайнята Тедом. У нього ангіна чи щось таке, і вона від нього не відходить. Ми не будемо засиджуватись і не шумітимемо. То в чому проблема?» Ейзі дізнається. «Якщо в нас довго горітиме лампа, вона завжди все рознюхає». «Ні, не дізнається. У мене є ліхтар з притемненим світлом. Його не буде видно, і ми можемо швидко його загасити, якщо хтось хітиме», – сказав Ден. Нетові здалося, що ідея не така вже й погана, навіть подумав, що це така собі пригода. Він уже зібрався йти по Томі, але ще повернувся і спитав. Демі також привезти? Ні, не треба. Наш маленький проповідник почне закочувати очі і читати нотації. Думаю, він уже спить, тому тихенько подай знак Томі, ідіть сюди. Нет послухався і через хвилину повернувся із заспаним, але готовим до розваг Томі. А тепер тихо, і я покажу вам, як грати першокласну гру. Вона називається «Покер», – сказав Ден. І троє юних гульвіс сіли колом за стіл, на якому вже були карти, пляшка і сигара. Спочатку вип'ємо, тоді кожен зробить по затяжці, а вже тоді можна починати гру. Так роблять чоловіки, і воно добре йде». Кухоль пива пішов по колу, і всі його пригубили. Щоправда, не той Томі гіркий напій не сподобався. Сигара виявилася ще гіршою, але вони не сміли нічого сказати, і кожен пихтів димом, поки не закашлявся, а тоді передав сигару сусідові. Денові ж усе подобалося, бо йому це нагадувало старі часи, коли він наслідував бродях, які його оточували. Він так само, як і старші чоловіки, пив, курив і лаявся, останні звички йому тут було найважче позбутися. Тож він постійно боявся, що хтось може почути, як він вже Міцні словечка Перестань, не можна казати прокляття Це недобре, обурився Томі Який до цього у всьому наслідував їх лідера Ой, це ти перестань, не повчай Це частина гри Я краще казатиму тисячі черепах Сказав Томі, який сам придумав такий вигук І очевидно дуже ним пишався А мені подобається грім і блискавка Сказав Нет, якого трохи вразила грубість Денна. Ден тільки посміявся з їхніх дурниць і продовжував гру оболаєтись, поки пояснював їм правила гри. Але Томі вже почав засинати на ходу, а внети розболілася голова від пива і диму, тож їм обом важко було розібратися з правилами, і гра йшла туго. В кімнаті було темно, бо ліхтар давав мало світла. Вони не могли собі дозволити голосно не сміятися чи вільно переміщатися кімнатою, бо через стіну від них спав Сайлес і взагалі вечірка не вдалася. Здаючи карти, Ден раптово зупинився, вигукнув переляканим тоном. «Хто тут?» І погасив ліхтар. Тремтячий голос у темряві сказав. «Я не можу знайти Томі!» А тоді вони почули кроки чи їх ніг, які бігли вниз. «Це Демі!» Він зараз когось покличе. «Тома, швидко в ліжко!» «І нічого нікому не кажи!» – крикнув Ден, прибираючи сліди злочину і стягаючи себе одяг, як і нет. Томіч курнув у свою кімнату, застрибнув у ліжко і заліз під ковдру, де ще довго сміявся, поки не відчув, що щось опікає йому руку. Виявляється, він все ще стискав в руці недопалок. Він хотів його погасити, але почув голосняні і, боячись ховати його в ліжку, кинув під ліжко, переконаний, що недопалок уже погас. Няня зайшла разом з Демі, який не очікував, що побачить розчервоніле обличчя Томі на подушці. «Його тут не було, бо я прокинувся і шукав його, але не міг ніде знайти», – сказав Демі, свердлячи його очима. «Що ти задумав?» – неслухняний хлопчисько, – спитала няня лагідним голосом, так що він розплющив очі і спокійно відповів. «Я просто бігав у кімнату Нета, хотів у нього щось спитати. Можна мені поспати?» Няня вклала Демі спати і пішла в розвідку до Нета і Дена, але побачила, що хлопці мирно сплять у Деновій кімнаті. «Якісь маленькі пустощі, – подумала вона, – а оскільки ніякої шкоди вона не виявила, то й нічого не сказала місіс Бер, яка й так мало багато клопоту з маленьким Тедом. «Томі справді хотів спати!» Тому тільки сказав Демі, щоб той не пхав носини у свої справи, і через десять хвилин уже хрупів, забувши про сигару. А сигара не погасла і повільно тліла на солом'яному климку, поки той не спалахнув. Голодні язики вогню перекинулися на простирадло і невдовзі палало вже все ліжко. Томі від пива спав дуже міцно, а дим притупив відчуття Демі, тож вони не прокидалися, а вогонь вже почав їх обпікати, і вони опинилися в смертельній небезпеці. Франц того вечора засидівся за книжками, і коли виходив з класу, занюхав дим, тому помчав по сходах вгору і побачив хмару диму, що йшла з лівого крила будинку. Не зупиняючись, щоб когось покликати, він забіг у кімнату, витягнув хлопців з палаючих ліжок і вилив усю воду, яка виявилася під руками. Вона трохи стримала, а не загасила пожежу. А діти прокинулися від того, що їх виносили мало не догори ногами у холодний коридор і розривілися. Відразу ж з'явилася місіс Бер. А ще через мить вибіг зі своєї кімнати з криками «Пожежа!» Сайлес і від його крику на ноги зірвався увесь дім. Хлопці, схожі на гоблінів у своїх білих сорочках, з наляканими обличчями зібралися в холі, всіх охопила паніка. Але місіс Бер вмить оговталася, наказала няні зайнятися опеченими хлопцями, тоді відправила Франца і Сайласа вниз по вологі простирадла, якими вона потім накрила ліжка килим і накинула їх на штори, які вже теж загорілися, загрожуючи стінам. Більшість хлопців з відсутнім виглядом спостерігали за всім, що відбувалося. Тільки Ден і Еміль відважно кинулися допомагати дорослим, носили воду з ванної кімнати і допомагали стягувати небезпечні штори. Небезпека скоро минула, і, наказавши хлопцям повертатися до своїх ліжок, а Сайлосу стежити, щоб вогонь знову не спалахнув, місіс Беррі і Франц пішли подивитися, як там бідолашні Демі і Томі. Демі обійшовся одним опіком і шрамом, але в Томі вигоріло майже все волосся. І крім того, він сильно опалив руку, так що тепер навісні від болю. Демі досить швидко допомогли. Франц відвів його у свою стару кімнату, заспокоїв і говорив до нього майже як мама, поки той не заснув. Няня всю ніч опікувалася нещасним Томі, намагаючись хоч якось полегшити його біль. А місіс Бер бігала від нього до маленького Теді з олією, ватою та знеболюючими, повторюючи собі час від часу. Я так і знала, що колись Томі підпалить будинок. І ось цей день настав. Ніби ця думка її смішила. У гарному ж стані довелося містеру Беру застати дім наступного ранку. Томі в ліжку, Теді свистів як дельфін, місяць Джо виглядала як після війни, і вся зграя хлопців була так схвильована, що відразу кинулася до нього і потягла дивитися на руйнування, розповідаючи щось навперебій. Щоправда, під його керівництвом швидко навели порядок, бо всі кинулися йому допомагати, яке б завдання він не давав. Уроки того ранку відмінили, зате до обіду пошкоджену кімнату було приведено до ладу. Постраждалі вже почувалися кращі і можна було зайнятися юними злочинцями. Нет і Томі розповіли про свою участь у трагедії і щиро жаліли про ту шкоду, якої завдали їхні дорогі домівці. Але день відразу прийняв звичний вигляд до біса всіх і все, і навіть не думав визнавати, що щось сталося. Дужче за все на світі містер Берн ненавидів пияцтво, азартні ігри і лайку. Палити він кинув, щоб не показувати хлопцям поганий приклад. Тому його дуже засмутило і розсердило, що учень, до якого він виявляв стільки терпіння, стільки мав, скористався його відсутністю, аби принести в цей дім усе, що він забороняв. І вчив його наїмних дітей, що ці заняття зроблять з них чоловіків. Він зібрав хлопців і провів з ними довгу розмову, яку закінчив такими словами, сказаними твердо і з жалем. Думаю, Томі вже й так отримав своє покарання. Шрам у нього на руці йому ще довго нагадуватиме, чого робити не слід. Нед так налякався, що з нього теж досить. Я бачу, що йому справді прикро. Він старається слухатися мене. Але тобі... «Дене, уже багато всього пробачали, та нічого доброго з цього не вийшло. Я не можу дозволити, щоб ти зводив моїх хлопців своїм поганим прикладом на манівці. І я не хочу більше тратити час на розмови з тим, хто залишається глухим до моїх слів. Тож можеш зі всіма попрощатися і скажи няні, щоб зібрала твої речі». «Ой, пане, а куди він піде?» – вигукнув нет. У гарне місце в селі, куди я інколи відправляю хлопців, коли тут вони не вміють поводитися. Містер Пейдж – добра людина, і Денові там буде краще, якщо він постарається. А він ще повернеться, – спитав Демі, – це залежатиме тільки від нього, але сподіваюся, що так». Містер Бер пішов написати листа містера Пейджу, і хлопці оточили Дена, ніби він вирушав у довгу і небезпечну подорож у невідомі краї». «Цікаво, чи тобі там сподобається?» – почав було Джек. «Якщо не сподобається, то піду звідти». Холодно відрізав Ден. «А куди?» – спитав Ден. «Може, виберуся в плавання або поїду на захід, чи подивлюся, як там у Каліфорнії», – відповів Ден, так не дбало, що дітям перехопило подих. «Не треба, краще залишайся в містера Пейджа, а тоді повернися сюди. Ну справді ж, Дене!» – просив його Нет, який неабияк перейнявся ситуацією. Та мені байдуже куди їхати, або наскільки, але повертатися сюди дідька лисого. І на цій гнівній ноті День пішов збирати речі, які йому дісталися від містера Бера. Ото й було все прощання, бо коли він виходив, хлопці сиділи в сараї, де обговорювали останні події. А Ден попросив не нічого їм не казати». Віз чекав біля воріт, і місіс Бер, яка ще вийшла поговорити з Деном, мала такий сумний вигляд, що серце його не витримало, і він тихесенько промовив. «Можна я попрощаюся з Теді?» «Так, любий». «Іди, поцілуй його на прощання. Він дуже сумуватиме за своїм Дені. Ніхто не бачив, з яким поглядом він підійшов до дитячого ліжечка. І ніхто не бачив, як засяяло обличчя малого, коли він побачив Дена. За ти день почув ще, як місіс Бер просила чоловіка. «Фріце, а ми не можемо дати бідному хлопцеву ще один шанс?» Та містер Бер спокійно відповів. «Люба моя, це була б не найкраща ідея. Нехай поїде туди, де він нікому не зможе нашкодити. Йому там буде добре, а пізніше він зможе повернутися, обіцяю». Він єдиний хлопчик, з яким у нас нічого не вийшло, і мені так сумно від цього, бо я думала, що ми зможемо виростити його хорошою людиною, незважаючи на його вади. Ден почув, як зітхнула місіс Бер, вже й сам хотів попросити, щоб йому дали ще один шанс. Але його гордість завадила це зробити, і він вийшов з гнічучим виразом на обличчі, мовчки потиснув їй руку і поїхав з містером Бером, залишивши місіс Бер і Нета позаду. А вони зі сльозами на очах дивилися йому вслід. Через кілька днів містер Пейдж прислав лист, в якому писав, що вдень все гаразд, і це їх дуже втішило. Але через три тижні вони отримали ще одного листа, в якому було сказано, що Ден утік, і більше про нього нічого не чули. Всі переглянулися, а містер Бер сказав, «Може, мені таки треба було дати йому ще один шанс». Місіс Бер, однак, похитала головою і відповіла, «Не переживай, фріце». Хлопчик повернеться до нас, я впевнена. Але час йшов, а Ден так і не з'являвся. Розділ сьомий. Навіже на Нен. Фріце, у мене тут виникла ідея, вигукнула місіс Бер, коли побачила чоловіка після уроків. І що за ідея, Люба моя? Він охоче чекав, щоб послухати новий план бо деякі ідеї Місіс Джо були такими чудними, що не можна було стримати сміху, але водночас також і розсудливими, і він був радісний втілювати їх у життя. «Дейзі потрібна подруга, та й хлопчачу компанію добре було б розбавити ще однією дівчиною. Ми ж з тобою вважаємо, що хлопців і дівчат краще виховувати разом». І пора б уже діяти за своїми переконаннями. Вони всі заступаються за Дейзі, а так розпещуючи її, її геть зіпсують. Та й їм треба більше часу проводити з дівчатами, щоб учитися бути справжніми джентльменами, відточуючи свої манери. Ти, як завжди, права. Але де ж ми візьмемо дівчат? – спитав містер Бер, який по очах місіць Джо збагнув, що вона вже має когось на думці. «Візьмемо маленьку Ейні Гардінг». «Що? Навіже, ну нен, як кличуть її хлопці?» – не стримався містер Берр. Його ця думка смішила. «Так, вона просто тиняється вдома, відколи її мама померла. І шкода, щоб таку тямущу дитину зіпсували слуги. Я вже стежу за нею якийсь час, а коли на днях зустріла в місті її батька, то спитала, чому він не віддає її до школи». Він сказав, що радо віддав би, якби міг знайти таку ж гарну школу для дівчат, як ми тримаємо для хлопців. Я знаю, він зрадів би, якби ми її прийняли. То, може, поїдемо сьогодні до них і обговоримо це питання? Джо, хіба ти не досить заклопотана і без цієї маленької дикунки? Спитав містер Берр, погладжуючи її руку, що лежала на його плечі. «Любий, я зовсім не заклопотана», – жваво відповіла мама Бер. «Я ще ніколи не була така щаслива, як тепер, – з моєю зграї хлопят. Бачиш, Фріце, мен у мен викликає велику симпатію, бо я була такою ж неслухняною дитиною і тому добре її розумію. Вона дуже енергійна». Їй просто треба навчитися цю енергію на щось спрямовувати, щоб стати такою ж милою дівчинкою, як Дейзі. Якби ж ми тільки зуміли її зацікавити, я впевнена, що її гострий розум з радістю поглинав би книжки одна за одною. Постатлива мала може стати щасливою, зайнятою ділом дитиною. Я знаю, як давати з нею раду, бо добре пам'ятаю, як моя дорога мама давала собі раду зі мною і... І якщо тобі хоч наполовину вдасться те, що вдалося твоїй матері, то ти виконаєш чудесну роботу, перебив її містер Бер, бо він свято вірив, що місіс Бер була найкращою, найчарівнішою жінкою на землі. Якщо будеш насміхатися з мого плану, то я варитиму тобі погану каву весь тиждень. І що ви тоді скажете, сер? сказала місіс Бер, ущепнувши його за вухо, ніби він був одним з учнів. А в Дейзі волосся дибки не стане від поведінки, Нен? спитав містер Бер, коли теді схопився за його безрукавку, а роб намагався видертися йому на спину. Вони завжди налітали на нього, щойно закінчувалися уроки. Спочатку, може, й так, але нашій квіточці це піде на користь. Вона починає ставати манірною кокеткою, і її треба трохи струсунути. Вони часто бавляться з нен і вже допомагають одна одній, хоча й самі цього не усвідомлюють. Боже, адже половина виховання – це зрозуміти, що діти можуть зробити одне для одного і знати, коли їх звести. Сподіваюсь, вона не виявиться ще одним баламутом. Бідний мій Ден. Я, мабуть, ніколи не зможу собі пробачити, що його відпустила, зітхнула місіс Бер. Почувши Денове ім'я, Маленький Тедді, який насправді ніколи не забував про свого друга, вирвався з батькових рук, побіг до дверей, визирнув на залитий сонцем газон з тужливим виразом, який завжди з'являвся на його обличчі, коли він не бачив того, що хотів побачити, і сказав: "Не день, не скоро плиде. Я думаю, нам таки слід було його залишити, хоча б заради Тедді". Він так його любив, і, може, дитяча любов спромоглася б на те, чого ми не зуміли б. Я і сам часто про це думаю, та після тих бійок і пожежі, адже він мало не спалив тут усіх. Я вважав, що Баламутові краще якийсь час побути на віддалі, – сказав містер Бер. Обід готовий. Можна я подзвоню? – і Роб заграв соло, від якого ніхто б і власних слів не почув. То я можу приводити мен? – спитала міс Джо. – Хоч цілих десять, моя Люба. Якщо тільки ти цього хочеш, – відповів містер Бер, у чиєму батьківському серці вистачило б місця на всіх знедолених дітей світу, якими б навіженими вони не були. Коли місіс Бер повернулася по обіді, то ще перш ніж вона встигла висадити з екіпажу своїх хлопців, без яких рідко кудись виїжджала, маленька дівчинка років десяти вистрибнула у неї за спини і побігла в будинок із криками «Дейзі, Дейзі, ти де?» Дезі прийшла, але хоча вона і зраділа гостей, все ж відчула легку тривогу, коли Нен сказала, все ще стрибаючи довкола, ніби не могла ні секунди встояти на місці. «Я залишаюся, тато дозволив, і завтра перевезуть мої речі. Їх уже виправили і приготували. Твоя тітка мене привезла. Добре, правда?» «Ну, так». «А ти привезла свою велику ляльку?» – спитала Дезі з Надією, що таки привезла. Бо минулого разу, прийшовши в гості, Нед вдерлася в її ляльковий будиночок і наполягала на тому, аби вмити Матильді обличчя, що назавжди зіпсувало її білосніжну шкіру. «Так, вона десь тут має бути», – з повною байдужістю відповіла Нен. «По дорозі я зробила тобі перстень, вирвала пару волосин з хвоста Добіна. Хочеш?» І Нен вручила їй перстень з кінського волосу як знак своєї дружби, бо останнього разу, коли вони попрощались, то заприсяглися одна одній, що більше ніколи не розмовлятимуть. Дейзі, остаточно підкорена подарунком, подобріла і запропонувала піти в дитячу, але Нен сказала – «Ні, я хочу побачитися з хлопцями і подивитися на сарай». І побігла геть, розмахуючи капелюшком, поки не порвалася стрічка, а тоді просто кинула його в траву. «Здоров, нен!» – вигукнули хлопці, коли вона на них налетіла. «Я залишаюся! Ура!» – закричав Томі зі стіни, на яку перед тим видервся, бо нен була для нього як споріднена душа, і він уже уявляв їхні спільні майбутні витівки». «Дайте мені биту! Я вмію грати в крикет!» Нен кидалася в будь-яку гру і не боялася ніяких гуль. «Ми зараз не граємо, та й команди в нас уже є». «Та я будь-кого з вас обжину», – відповіла Нен, наголошуючи на своїй сильній стороні. «Це правда?» – спитав Нед у Джека. «Ну, як на дівчину, вона бігає непогано», – відповів Джек, удостоївши її свого визнання. «Спробуємо!» – запропонувала Нен, бо негайно захотіла довести своє вміння. Зараз надто спекотно. Томі прихилився до стіни, показуючи, що він виснажений. «А що сталося зі Стафі?» – спитала Нен, швидко обводячися всіх поглядом. Йому в руку поцілов м'яч». А він зразу виє, презирливо сказав Джек. А я ніколи не плачу, якби мені не боліло. Це по дитячому. Зарозуміло заявила нень. Пхе. Та я тебе за дві хвилини змушу розплакатися, кинув у відповідь Стафі, якого це зачепило. Спробуй. Тоді йди нарви кропиви. і Стафі показав на зарості пекучої рослини під стіною. Нен відразу ж охубила кілька стебел, вирвала їх, ще трохи потримала, показуючи, що їй це розплюнути. Ну ти даєш, закричали хлопці, які навіть готові були визнати перевагу слабшої статі. Роздратований Стафі вирішив не здаватися і таки змусити її розплакатися, тому уїдливо сказав. «То ти просто звикла всюди пхати руки, так нечесно, а ти піде і вдарся головою об сарай, подивимось, чи ти тоді не завиєш». «Не треба», – сказав Нет, який терпіти не міг будь-яку жорстокість. Але Нен уже побігла і з розгону, як таран, влетіла в сарай. У неї трохи запаморочилося в голові, лице скривилось від болю, і вона йшла, хитаючись, але все одно твердо сказала – це було боляче, але бачиш, я не плачу. Спробуй ще раз сердито, сказав Стафій. Нен і справді повторила б спробу, якби Нет її не стримав. А Томі, забувши про спеку, накинувся на Стафій з криками. «Припини! Бо перекину тебе через сарай!» І так затрусив бідолашним Стафій, що той уже не розумів, чи він стоїть на ногах чи на голові. «Та воно ж сама!» – тільки він і сказав, коли Томі його відпустив. «Байдуже! Не можна ображати маленьких дівчат!» – дорікнув йому Демі. «Ха! Та нехай! Я не маленька дівчинка, і взагалі я старша за тебе і Дейзі!» – невдячно вигукнула Нен. «Ей, священник, давай без проповідей. Ти сам дражниш Дейзі кожного божого дня!» Крикнув комодорик і щойно до них приєднався. «Я її не ображаю! Правда, Дейзі!» І Деймі повернувся до сестри, яка саме гладила опечені руки нен і радила їй прикласти щось холодне до червоної гулі на лобі. «Ти найкраща у світі, миттю», – відповіла Дейзі, але додала, щоб бути чесною. «Але ти справді часом мене ображаєш, хоча я знаю, що ненавмисне». Забули пробити інші дурниці, дорогенькі, і краще подумайте, чим тепер займемось. Ніяких бійок на кораблі, сказав Еміль, що, як відомо, любив командувати. «Як поживає наша меч Вальдельєр?» – спитав містер Бер, коли Нен прийшла зі всіма на вечерю. «Подай праву руку, доню, і не забувай про мене, додав він, коли Нен подала йому ліву руку. «Але права болить!» «Побідна ручка, де ж ти заробила такі похері?» – спитав він, взявши її за руку, яку вона тримала за спиною, бо він уже думав, що вона втрапила у халепу. Перш ніж Нен змогла придумати якесь пояснення, Дейзі видала всю історію. Поки вона розказувала, Стафі намагався сховати обличчя за мискою хліба з молоком. Коли Дезі закінчила, містер Бер подивився через стіл на дружину зі сміхом на очах. «Думаю, це ти у нас по таких справах, тому не пхатимось, Люба!» Місіс Джо знала, що він має на увазі, але її маленька чорна овечка подобалась їй найбільше зі всієї отари, хоча вона тільки сказала, «Знаєте, чому я запропонувала Нен до нас переїхати?» «Щоб мені докучати», – пробурчав Стафі з набитим ротом. Щоб допомогти вам стати справжніми джентльменами, і, як виявилося, вам таки є чого повчитися, стаф знову втупився у свою миску і не підводив погляд, поки Демі всіх не розсмішив. Як же вона нам допоможе стати джентльменами, якщо вона сама, як хлопчак? У тому й річ, що їй теж треба допомогти, і, сподіваюсь, ви покажете приклад своїми гарними манерами. Вона теж буде маленьким джентльменом? – спитав Роб. Вона б не проти. Правда, Нен? – додав Томі. Ні, проти. Терпіти не можу хлопців, – гнівно мовила Нен, бо рука ще пекла. І вона починала думати, що відвагу можна було продемонструвати і в якийсь інший спосіб. «Мені дуже шкода, що ти терпіти не можеш моїх хлопців, бо вони все ж уміють гарно поводитись, а якщо захочуть, то можуть бути навіть дуже приємними. Добрі слова і добрі вчинки – ось справжня вічливість, і кожен може їй навчитися, якщо спробує ставитися до інших так, як хоче, щоб інші ставилися до нього». Місіс Бер ніби зверталася до Нен, але хлопці почали переглядатися і, здається, зрозуміли натяк, бо стали дуже вічливі, передавали одне одному масло і при цьому казали «Будь ласка», «Дякую», «Так, пане» і «Ні, пані», з незвичайною вишуканістю і повагою. Нен нічого не казала, сиділа тихенько і стримувалася, щоб не залоскотати Демі з таким поважним бундючним виглядом той сидів. Також вона наче забула про свою ненависть до хлопців, бо до ночі грала з ними у гру, в якій хтось говорить першу літеру назви якогось предмету, а інші мають вгадати, що він загадав. Стафі навіть пригостив її цукеркою, що, очевидно, покращило їй настрій, бо перш ніж йти спати, вона сказала, «Коли привезуть мої ракетки і валан, я дозволю вам пограти в бадмінтон». Першим її запитанням вранці було, мої речі вже тут? І коли їй сказали, що їх привезуть пізніше, вона стала гамселити свою ляльку, чим шокувала Дезі. Нен, однак, якось зуміла дотягнути до п'ятої, а тоді кудись зникла. Аж до вечері ніхто не звернув на це уваги, бо всі думали, що вона пішла за пагорб з Томі і Демі. Я бачила, як вона летіла кудись вулицею, сказала Маріен, коли принесла пудинг, почувши, що всі тільки й перемовляються. Денен. Вона втекла додому, маленька дикунка, вигукнула місіс Берс хвильованим виглядом. Може, вона подалася на станцію подивитися, чи ще не прибули її речі, припустив Франц. Це неможливо. Вона не знає дороги, а навіть якби й знала, то не змогла би цілий кілометр тягти свою валізу, сказала місіс Бер. Вона вже починала сумніватися, що їй вдасться втілити свою ідею в життя. «Це б цілком відповідало їй характеру», – сказав містер Бер, і пішов по свого капелюха. Він уже збирався вирушати на пошуки колеви Гуджека, який стояв біля вікна, змусив усіх кинутися до дверей. Так, це була панянка Нен власною персоною, яка волочила величезний клунок – Попри втомлений вигляд, вона впевнено марширувала вперед і, важко дихаючи, тягнула свою ношу вгору східцями, де її кинула, зітхнула з полегшенням, сіла на неї і, схрестивши руки, сказала Я вже не могла чекати, тому пішла забрати свої речі. Але ж ти не знала дороги, сказав Томі, тоді як інші підсміювалися з цієї пригоди. Ох, ти знайшла якось, я ніколи не гублюся. Це ж цілий кілометр, як ти зайшла так далеко? Ну, так, це досить далеко, але я робила зупинки, щоб перепочити. А ця штука не важка? Найгірше те, що на ній нема за що вхопитися, і я думала, що в мене руки відваляться. А тобі на станції просто так віддали? Я ні в кого не питала, просто побачила клунок на платформі і забрала його, навіть ніхто не дивився. «Франці, побіжи на станцію і скажи, що речі в нас, бо старий дод вирішить, що їх вкрали», – попросив містер Бер, сміючись разом зі всіма з холодною розсудливості Нен. Я ж сказала, що відправлю когось по них, якщо речі не привезуть. Наступного разу слід зачекати, бо так можна потрапити в біду. Пообіцяй мені, що більше нікуди не підеш без дозволу, інакше я не зможу тобі довіряти і не спускатиму з тебе очей, сказала місіс Бер, змітаючи пил з розпощілого обличчя Нен. Добре, обіцяю. Просто тато вчив мене не відкладати нічого на потім. От я й роблю, як він казав. «Це складне питання. Гадаю, зараз не необхідно повечеряти, а потім поговоримо з нею наодинці», – сказав містер Берр, якого витівка дівчинки надто розвеселила, щоб він сердився. Хлопці також думали, що це дуже смішно. І Нен протягом усієї вечері розповідала про свої пригоди. В дорозі на неї загавкав собака, з неї сміявся чоловік, жінка дала їй пудинка, а її капелюшок впав у струмок, коли вона зупинилася попити, виснажена від напруження. Думаю, тепер тобі роботи не бракуватиме, Люба. Томі і Нен «Це задосить для однієї жінки?» – сказав містер Бер через півгодини. «Я знаю, знадобиться час, щоб приборкати цю дитину, але вона така щедра і добра, що я любила б її, навіть якби вона була іще стільки ж неслухняною», – відповіла місіс Бер, киваючи на групу веселих дітлахів, посередині якої стояла нен, і роздавала свої речі направо і наліво так щедро, ніби в її торбі не було дна». Ці добрі риси зробили паливодою, як хлопці її прозвали, загальною улюбленицю. Дейзі більше не жалілася, що їй нудно, бо Нен весь час вигадувала їм нові забави, а її витівки могли позмагатися з витівками Томі на потіху усієї школи. Вона закопала свою велику ляльку, а коли через пару днів її вирила, та вже покрилася цвіллю. Дейзі була у віччяї, коли Нен віднесла її маляру, який саме працював у них в будинку, він розфарбував її в червоний колір з виряченими чорними очима. А тоді Нен вдягла її у червону фланель, прикрасила пір'ям і озброїла одним із недових свинцевих тупірців. А потім лялька у подобі індіанського вождя влаштувала криваву різню томагавком іншим лялькам. Вона віддала свої нові черевички маленькій жебрачці, сподіваючись, що їй самі дозволять ходити босою. Але, як виявилось, благодійність і комфорт важко поєднувати. Нен пояснили – що спочатку треба радитись з кимось зі старших, перш ніж роздати весь свій одяг. Вона вразила хлопців палаючим кораблем, який зробила з покрівельної дранки, з вітрилами намоченими з які підпалила і пустила в сутінках у плаванні струмком. Вона запрягла ніндикал у соломіний возик, він ганяв як ненормальний по всьому дворі. Вона віддала свої коралови намисто в обмін на чотирьох кошенят, з яких знущалися, якісь безсердечні хлопчаки, і днями виходжувала їх як мама. Змащувала рани мазю, годувала з іграшкової ложечки, оплакувала, коли вони здохли. Поки Демі не заспокоїв її подарунком однієї з найкращих своїх черепах. Вона змусила Сайлес зробити їй таке ж татуювання у формі якоря на руці, як у нього, а потім благала намалювати ще по блакитній зірці на кожній щуті і впрошувала його доти, доки він не піддався на вмовляння. Вона їздила верхи на всіх тваринах, на яких це хоч якось можна було зробити, від великого коня Ендії до сердитої свині, від якої вона заледве ледве врятувалася. Як би хлопці не кидали їй виклик, ніщо її не лякало, хай як небезпечно це було, а ті звір голови не втомлювалися випробувати її відвагу. Містер Берст запропонував їм натомість позмагатися у навчанні, і Нен показала, що розум у неї не менш гострий, ніж язик, і що вона може не тільки швидко бігати, а й швидко вчитися. Тож хлопці зрозуміли, їм треба постаратися аби підтримувати свій рівень, бо, судячи з прикладу Нен, дівчата ні в чому не відстають від них, а в чомусь навіть випереджають. Нагород у школі не було, але похвала містера Бера і схвальні відгуки у книзі «Сумління місіс Бер» вчили їх любити обов'язок заради обов'язку, і діти віддано його виконували, бо рано чи пізно їм це повернеться з торицею. Нен швидко призвичаєлася до нової атмосфери, насолоджуючись нею. Це, без сумніву, було саме те, що їй потрібно. В цьому маленькому запущеному садочку росло багато квітів, і коли за нього взялися дбайливі руки, почали проростати нові паростки, які обіцяли розпуститися цвітом, зігріті теплом любові і турботи, найкращим кліматом для юних душ і сердець. Розділ 8. Витівки та ігри у нашій історії немає спеціального плану, окрім як просто описати сцени з життя у Пламфілді, щоб розважити певну кількість маленьких читачів, тож у цьому розділі ми трохи відволічемось на приємне дозвілля хлопців місіс Джо. Можу запевнити своїх шановних читачів, що більшість ситуацій взято з реального життя, а особливо ті, що можуть видатися вам найбільш чудернацькими, бо жодна людина, яку б жваву уяву вона не мала, не виглядає навмисне того, що іноді виникає у молодих головах. Дейзі і Демі мали свої примхи і жили у власному світі, заселеному чудесними і безглуздими істотами, яким вони давали придивні імена і з якими гралися в свої придивні ігри. Однією з їхніх вигадок була невидима ельфійка на ім'я пустотлива котомиша, у яку діти вірили і якої боялися. Вони рідко розповідали комусь про неї, намагаючись не розголошувати свої з неї стосунки. А оскільки діти навіть одне одному не намагалися її описати, вона зберігала ореол таємничності, який дуже притягував Демі, бо він любив різні історії про ельфів і домовиків. Пустотлива котомиша була найпримхливішою та найхимернішою зі всіх вигаданих істот, і Дезі, попри страх перед нею, подобалося виконувати її забаганки, якими б абсурдними вони не були, і які озвучував, як правило, сам Дейзі з його неймовірною здатністю фантазувати. Інколи до них приєднувалися Роб і Теді, і хоча вони не зовсім розуміли, що власне відбувається, однак така забава їх не би як тішила. Одного дня після уроків Демі пошепки сказав сестрі, зловісно хитаючи головою, Котомиша викликає нас сьогодні після обіду. Для чого? схвильовано спитала Дезі. Для жертвоприношення, серйозно відповів Деймі. О другій годині ми маємо розпалити багаті за великим каменем, принести свої іграшки, які нам найбільше подобаються, і спалити їх, додав Деймі з наголосом на останніх словах. – Боженько, але мені так подобаються нові паперові ляльки, яких для мене розмалювала тітка Емі. – Я мушу їх спалити, – вигукнула Дейзі, яка й не припускала, що їх уявному тирану можна перечити. – Так, кожнісінько, я спалю свій човен, улюблений зошит і всіх солдатиків, – твердо відповів Демі. «Ну добре, але це жорстоко з боку Котомиші просити нас про таке», – зітхнула Дезі. «Жертва приношення означає, що треба віддати те, що найбільше любиш. Так що мусимо», – пояснив Демі. Йому ця ідея прийшла в голову, коли дядько Фріц пояснював старшим учням традиції древніх греків. «А роб теж має прийти?» – спитала Дезі. «Так, і він має принести своє іграшкове село». Воно дерев'яне і добре горітиме. От то розведемо багаття. Така перспектива трохи заспокоїла Дезі, і вона з'їла свій обід в компанії паперових ляльок. Це був такий собі прощальний бенкет. У призначений час процесія рушила на жертвоприношення, і діти несли свої скарби на вимогу ненаситної котомиші. Теді теж захотів піти із ними, і, побачивши, що всі інші взяли іграшки, він притягнув іграшкове пискляве ягня під одною рукою і стару Анабелу під другою, трохи остерігаючись, як це сприйме їх ідол. Ви кудись зібралися, каченята? спитала місіс Джо, коли вони проходили повз її двері. У нас така гра, ми йдемо до великого каменя, можна? Так, тільки не підходьте до ставка і дивіться за найменшим. Я завжди за ним дивлюся, сказав Демі, який вирішив, що він між ними за старшого. Тепер сідайте в коло і не рухайтеся, поки я не скажу. Цей камінь то вівтар, і на ньому я розпалю вогонь. Тоді Демі розвів невеличке багаття, як ото робили юнаки на пікніках. Коли воно добре розгорілося, він наказав усій компанії тричі обійти його, а тоді вишикуватися колом. Я буду перший. Як тільки мої речі згорять, ви маєте вкидати свої. І на цих словах він із солідним виглядом поклав зошит з малюнками, який сам туди повклеював, старенький човник, а за ним рушили на смерть солдатики. Жоден з них, від червоно-жовтого капітана, аж до маленького безногого барабанщика, не завагався і не відступив. Усі зникли в язиках полум'я, в одній калюжі плавленого свинцю. «Тепер ти, Дейзі!» Вигукнув верховний жрець Котомиші, коли всі його найдорожчі речі на втіху дітей пожер вогонь. Мої лялечки! як же я їх віддам? оплакувала їх Дезі, обіймаючи кожну з материнською любов'ю. Мусиш, скомандував Демі, і після прощального поцілунку Дезі ляльки по одній відправлялися на розпечене вілля. Можна я одну залишу, блакитну, вона така гарна, благала їхня матуся у віччі обіймаючи останню. Більше, більше, загорлав страшний голос, Адемі вигукнув, це котомиша, вона має отримати все інакше нападе на нас. Тож і блакитна красуня відправилася у вогонь, і від численних оборок її вбрання й рожевого капелюшка залишився тільки попіл. Розкладіть будиночки і дерева навколо, хай вони самі загоряться. Отто буде вогнище, сказав Демій, якому захотілося різноманіття у своєму жертвоприношенні. Зачаровані пропозицією, діти розставили частини приреченого села, виклали головну вулицю вугілля, а тоді сіли дивитися на пожежу. Через фарбу вогонь поширювався повільно, але нарешті одна халупка запалала, а від неї вогонь перекинувся на пальму, яка зрештою впала на дах сусіднього маєтку. І вже через кілька хвилин усе село весело палало. Його дерев'яні мешканці стояли і спостерігали за руйнацією немов бевзні, якими власне вони й були, поки самі не згоріли. На спалення села пішло досить багато часу. Тож глядачі могли сповна насолодитися видовищем і підбадьорливо щось вигукували щоразу, як завалювався наступний будинок. А коли загорілася дзвіниця, вони затанцювали, як дикі індіанці, і вкинули одну дрібну пані, якій вдалося втекти у хащі. В саме серце багаття! Шалений успіх спалення села так захопив Теді, що він спочатку кинув у вогонь своє ягня, і перш ніж воно встигло добряче підсмалитися, докинув до нього бідолашну анабелу. Їй це, звісно, не сподобалося, і своє невдоволення вона виразила у такий спосіб, який неабияк налякав її руйнівника». Оскільки лялька була з лайкової шкіри, то не запалала, а почала звиватися на вогні. Спочатку їй скрутило одну ногу, потім другу, потім її руки закинуло за голову, ніби в агонії. Голова прихилилася до плеча, скляні очі випали, і ще раз, скорчившись, вона перетворилася на чорну масу, що розтеклася руїнами села. Таке несподіване видовище вразило і налякало всіх, а Теді закричав і чкурнув у дім з несамовитими криками «Мамо!». Місіс Бер почула цей крик і побігла на поміч, але Теді тільки вчепився їй за руку і залепитав щось про бідоласну Беллу, е ласній онь і Лялі. Налякана, що сталося якесь страшне нещастя, матір схопила його і помчала до місця подій, де виявила поклонників котомиші над залишками своїх скарбів. «Чим ви тут займались? А ну, все, розповідайте», – сказала місіс Джо приготувавшись уважно слухати, бо юні злочинці стояли з таким виразом розкаяні на обличчях, що вона вже наперед їм прибачила. Демі трохи неохоче пояснив суть їхньої гри, а тітка Джо розсміялася до сліз від абсурдності гри і того, як серйозно до неї ставилися діти». «Я думала, у вас достатньо розуму, щоб не грати в такі ігри. Якби таку котомишу вигадала собі я, то вона була б добра і ласкава, щоб я могла приємно проводити з нею час, а не такою, щоб мене лякала і руйнувала все навколо. Подивіться, що ви тут наробили». Ляльки Тезі, солдатики Кідей, новенькі новенький бідолашна овечка Теді, стара добра Анабела. Мабуть, і треба буде мені написати в дитячі картки, які колись вкладали в коробки до іграшок зі словами. Голландські діти з радістю виготовляли, щоб діти з Бостона з радістю ламали. Тільки Бостон треба буде замінити на Пламфілд. «Ми більше не будемо, чесно-чесно!» – вигукнули з розкаяння маленькі грішники, осоромлені доганою. «Це Демі придумав», – сказав Роб. «Ну, я почув, як дядько розповідав про греків, вівтарів і всяке таке, я теж хотів спробувати, як вони, але заміж живих звірів ми жертви приносили наші іграшки». «А що б мені? Це вже нагадує історію з бобами!» Знову зайшлася сміхом тітка Джо. «Розкажіть!» – попросила Дейзі, щоб змінити тему. Жила-була одна бідна жінка. І було в неї троє, а то й четверо дітей. І коли вона йшла на роботу, то зачиняла їх у своїй кімнаті, щоб вони були в безпеці. Одного дня вона сказала, «Я йду». «Дивіться за найменшим, щоб не випив через вікно, не бавтеся сірниками і не засовуйте боби до носа». І пішла. Діти ніколи б і не подумали про ті боби, але тепер, коли мама про них сказала, вони відразу ж кинулися запихати їх собі в носи. Просто їм стало цікаво, як це, і коли вона повернулася додому, то застала дітей у сльозах. «А це боляче?» – спитав роб, так зацікавившись, що його матір відразу ж додала, що вона не хотіла б, аби історія з бабами не повторилася з її власними дітьми. «Як мені відомо, дуже боляче. Цю